Ja, fordi men... det kan jo også være valspæk eller sådan noget, tænker jeg det, det, der... bare noget val eller et eller andet. Ja. Det er jo også hurtigt. Ja, det er det fast? Det er hurtigt. Det tager fandme lang tid at jæge, tænker jeg. Ja, det tager også lang tid at tykke, tror jeg. Ja, så på den måde er det ikke fast. Ja. Nej, det... vi skal ikke støde nogen, men jeg tror ja. ikke, det er lige den vej, vi skal. Okay. Nej, det er lidt mere det. Jamen går du så ikke i køkkenet, så præsenterer jeg, jeg dagens Så henter jeg noget mere vand også. Tusind tak. Farvel. Ja. Velkommen. Camilla Dalsgaard. Tak, Jonas. Det var hyggeligt, at du kunne komme. Tak, fordi jeg måtte. Ja. Jamen, det måtte du gerne. Og jeg kan jo lige starte med at sige, at vi kender hinanden, fordi vi har lavet programmet Stjerner i trøjen sammen. Mm -hmm. Det var noget af en oplevelse. Ja. Sæson 3. Ja. Øh, og vi kan jo ikke... Der er ingen grund til at tale om, hvem der kommer længst og sådan noget, synes jeg. Det, det får man ikke noget ud af. Nej. Er det ikke rigtigt? Jo, bare man har været med. Ja. Er det ikke altid jo. sådan? Jo. Ikke? Jo, jo, jo. Og der er jo ikke nogen af os, der ryger ud som den første eller anden. Nej. Uden at sige for meget. Nej. Ja, men <coughs> nu får lige folk, hvis folk ikke ved, hvem du er, så tør du... Altså, du er jo meget vild med dans. Mm. Som, øh, som det, der hedder øh, professionel... Professionel danser. Ja. Mm. Og hvordan er det? Jamen, det er egentlig... Øh, det er mega fedt. Ja. Det er rigtig fedt at få lov til at arbejde med men nogen, som ikke har prøvet det ja, før. Ja, det, det var Jakob Havgård. Du var med i den, din første sæson. Yes. Ja. Jeg er blevet spurgt nogle gange, men har jeg aldrig rigtig turet. Nej. Faktisk. Det er jo sindssygt øh, angstprovokerende, synes jeg. Ja, det er det. Men øh, så kan vi lige privat, er du, jo, øh, altså, du, du, er, er du gift, ikke også? Jeg er gift, ja. jo. med din mand. Jo, Æh, det, Anders... det lyder meget voksent også, ikke? Jo. at gift. Vi er hvide. Vi er hvide. Anders Milholdt <laughs> Anders Milholdt, og ja. ja. Og du har en datter. Jeg har en datter, Andrea. Andrea? Mm. På seks år? Syv, syv. Mm. nu. Og hvis det er helt rigtigt, så er det syv og et halvt. Okay, det er der, hun er, er. stor. Ja. Ja. Jamen altså, det er jo meget dejligt. Ja. Og det går godt. Det går godt. Ja. Det kan noget. Det er godt. Ja. Det er jeg glad for at høre. Det har givet friheden lidt tilbage, ikke? Jo, jo. Om hun bliver ældre. Ja, Jamen det er det. Altså, du er, ikke engang, du er ikke Nu taler vi ikke om alder, når det er, Nej. Altså, du er jo ikke ret gammel. Nej. Altså, jeg var 30, da jeg fik min min første føde. så du har været meget tidligere ude. Ja, jeg var 25, lige blevet 25. Ja, ja, det var min farmor også, da de fik mig. Bare som sammenligning. Det betyder ikke så meget. Nej, men, altså. men man bliver også senere øh, forældre ja, ja, i dagens, Danmark, ikke? Og så har du jo været øh, altså det, man kalder barneskuespiller, mm. fordi du har været med i... Bøllebop. Ja, ja, hvor du var smukke særligt. Rigtigt. Og blev det også opsat som teater? Nej, det gjorde Nå, det ikke. Den fedt. blev bare øh, filmet. Okay. Ja, det var bare filmet. Det var godt. Jamen, det er jo meget vildt, synes jeg. Altså, og så læste jeg et sted, at din datter faktisk også øh, skulle være med i, en, i noget. Er ja, det rigtigt? hun laver eventyrteateret, eller skal være med i eventyrteaters forestilling, de skal sætte op inde i glasen i Tivoli. Fedt. Yes, hun skal være lille fee. Og, og du er ikke bange for at give hende øh, altså det der med at være professionel og blive skuespiller og... Jo, altså jeg har jo en eller anden idé om, at hun skal spille noget golf eller noget tennis, eller have et eller andet erhverv, som man kunne måske tjene lidt ja, på. Ja. Ja. Altså... altså... fordi du er jo pro du er professionel danser og, og, og, og lever af det. Det er ligesom det, du gør. Ja. Men du gør også andre ting. Jo. Jeg gør mange ting. Ja, du gør alt muligt ja. i Jeg kan godt lide, at har mange bolde i luften. Ja, det og kan godt være, at det smitter lidt af. Har du selv noget, du synes, nu skal vi vide det, inden vi går i gang. Vi skal jo dykke ned i de syv dødsønder. Altså, for jeg kan jo godt sige, hvad for nogle danse, du kan. Det er jo alle danser, der står. <laughs> at du kan. Det må det du det. også lige skrevet ned. Ja, det er jeg Standard, latin, pardans, sportsdans. Det er det samme. Um. Hip-hop, no. <laughs> hip disco. Ja. Moderne, Rigtigt. MGP, MGP. dans, ja. jazz, yes. musical, mm. showdance, mm. girly, hiphop. Girly hiphop, ja. Wow. Børnedans, <laughs> ja, Fandme American Style. Ja. Hvad er det? American Style, det er faktisk et koncept, min far har hentet til Danmark, som egentlig er hele det, som vild Med Dans egentlig er bygget op med, at du har en professional, der danser med en amatør. Hvad er det, det hedder? Det der hop? Lille, lille, lindy, lindy hop, lindy hop. Mm. Kan du også det? Ja, det, jeg kan det godt. Den er jeg ikke slet på. Ja, nej, jeg ved nej, det. Er det har jeg selv øh... tænkt på at gå, på, gå til Lindyhop. Ja. Men det er om lindy tirsdagen op. på Østerbro. Ja, det er det der du, kan kan du det? Der kan man gå til det. Tak, ja. det vil jeg gerne. Og så catwalk? Ja, det er fordi, at jeg <laughs> så grint. <laughs> ja. Nej, nej. Det kan jeg sagtens forestille mig. Ja, men øh, nej, det kommer så faktisk af, at øh, jeg de sidste 12 år nu har hjulpet Lisa Linds med, med Stanmark. Okay. Og øh, har hjulpet alle hendes piger med at... Og øh... præsentere sig selv på catwalken. Ja, og ja. egentlig lære at gå i, øh, i stiletter. Det er ikke alle kvinder, der kan finde ud af det. Så det er måske meget godt at komme på sådan en... Unødklart, det kunne -kursus. jeg måske også. Jeg ved ikke, om jeg vil få noget ud af det. Nu går vi i gang. Madersko. Tak. Vi starter i Skotland. Vi starter i Skotland. Karoon Gin og Sonic. Det tjena Tony. Tjena Tony. for Gin lige for øh, for gang i smås så vi er klar til alt det her. Vi skal vi skal i gang med. Det ligner også en Gin Altså hvis Ej. man skulle fortælle folk hvordan den ser ud, så ligner det en Gin Tonic. Med citronen. Ja, men det er sådan det ligner sådan tør oh, citron skal engelt det dufter, dufter lækker der. Ja, det er frisk det var en god skal Du fik virkelig slubrødet uh, der. Uh, den er søderen, jeg troede. Uh. Nej, nej, nej, hvor den lækker. Så vi får lige åbnet op det her bitterstof. Det giver lige sådan en, en åbner. Det er dejligt. Så vi er... Nej, rigtig rigtig den er vildt frisk ja, og lækker. Ja, ja. Ja. Meget dejligt. Det kunne godt det blive en sommerdrik. Det kunne du... Gin Tonic kunne sagtens blive en sommerdrik. <laughs> jeg er sikker på, at det bliver. det bliver den. Det bliver den. Det kan jeg, jeg mærke. Ja. Nej, lige den her, ja, ja. er ja. Lige den her, som du sagde, hed... Karun. Karun. Karun. Så nu er vi startet, og alting er godt. Ja. Og nu kommer der noget. På os. Så går vi i gang. Ja. Så kan du gå ud og gå i er gang jo. med det næste spændende ting. Vi ses. Farvel. Mm. Så vil jeg gerne tilspørge dig, Camilla. Ja. Hvordan du har det med arrogance. Altså, når arrogance, det er sådan en så svær ting. Ikke? Er du selv... Nej. Det ligger faktisk ikke så meget til mig. Jeg Nej. kender rigtig mange mennesker, som, øh, som har det. Ja. Men jeg bryder mig faktisk egentlig ikke om det. Nej. Det er ikke så meget mig. Nej, men jeg bryder mig heller ikke om det, men, men nogle gange kan man jo godt komme til at være arrogant. Jeg, jeg, vil, jeg vil mere sige, at, at din at styrke, det der med, at, at du bare kunne blive ved, det tror jeg kommer til at komme ind på flere gange, fordi du har også sådan en eller anden overlevelsesevne. Mm. Og det, kan, det, er jo, det er jo ikke at være arrogant, det er bare at være irriterende. <laughs> <laughs> nej, der kan man godt tænke Ej, hvad er det irriterende At du ikke kan mærke smerten Ej, hvad er det irriterende, at du ikke giver op <laughs> Så var vi der en mindre <laughs> Ja, lige præcis Ej, nej, du forstår hvad jeg mener ja, Jeg var ja, meget imponeret ja, øh... Men jo, altså, det er jo for, for mig bliver jeg og når, øh, når man også bliver lidt ondt i det måske mm. På en eller anden måde øh, Altså nu ved jeg for eksempel Min, min, øh, min mand jeg har lovet ham, at han ikke kommer under bussen, fordi sidst jeg lavede en podcast, overskriften i seriøret, det var bare sådan noget, at sex med kæresten var vildt, vildt dårligt. Var nej, nej, det er ikke rigtigt, det var ikke det, der stod, Hvad var det, der stod? Der stod øh, det var bare helt vildt dårligt sex, afslører hun og griner promillen stod i vejen for, at aftenen kunne få en vellykket slutning. Så jeg lod det. han krøve under Bus. Så taler vi ikke mere om det. Jo, det skal men vi, det, var det er med... faktisk noget, han har, har kæmpet lidt med. Det er jo det her med, at man... Øhm, han som person er meget introvert, ja. eksempelvis. Ja, jamen, det er interessant. Og, øh, og introverte mennesker har det jo med at egentlig trække sig lidt. Ja. Fordi de jo ikke bare er udadvendte og løber ud i det. Ja. Og det fra ham har gjort, at andre har tænkt om ham. Gud, var han en arrogant der. Ja, lige præcis. Men det forstår jeg godt. For det kender jeg. Det tror jeg også godt, det er det, jeg kender. Og det er jo lidt ærgerligt, når mm -hmm. man ikke er det. Og så sker der nogle gange det, når man så bliver, bliver øh, drikker, så, så slår man sig løs. Ja. Og derfor bliver alkoholen sådan nogle gange engældbar, en, ja. kan man sige. Og det er jo fedt at tale om her. Nu hedder det froseriet. Mm -hmm. Og det der med, at alkoholen kommer ind som noget, som, som kan bløde op for ens øh, nervøsitet, som bliver set som at være arrogant. Ja. Og så... Kommer det bare over nogle gange? Og så kan man ikke få <laughs> Nej, nu skal taler ikke mere om det. Nu For går vi videre. Mand. Ja, det synes jeg. Ej. Er vi det mexicanske hjørne her? Nej. Nej. Er det hummus? Ja. Er det hummus? Ja. Humus? humus. Så Israel. Nej. Ja, ja. Masser af nødder. Der er lidt peanuts. Der er lidt uh, sesamkerner. Der er noget fint hakket agurk og nye tomater. Noget sumak. Det er sådan en rød, øh, ligesom bær-en, man så tørrer, og så det er det meget citrus. Ja. Virkelig meget citrus. Så man, man kan ikke skaffe så mange citrusfrugter i øh, Mellemøsten, så bruger man det der i stedet for. Sumak. Og så er der ja. selvfølgelig også citronsaft ovenpå, og noget lækkert fransk øh, olivenolie. Og så er der lidt øh, varmt brød til lige at døbe. Og planen er jo, planen var, at vi skulle sidde alle sammen og sidde og tage for det samme fad. For det gør man, ja. men, mm. men det bliver måske lidt sådan. Så tag lidt over på tallerkenen, Tag lidt brød, og så spis med fingrene. Spis med Nå, med, nej, med så brødet. Okay, så, er, okay. Så, vi står, nu ja. så sender vi tallerkenen rundt til ja. ja. lidt fast food. Ja. Ja. Det er fast food, det her? Ja, det er fast food. nej hvor er det, det er fast food. Ej, nej, nej, nej. Det er god nu jeg at et billede af det inden. Jeg var sådan en, jeg skal jo have billeder af ja, alt. Det er fordi, ja. Så kan du sende det til hende. Sender ja. du det til mig så? Skal det er jo rigtig vigtigt. Vil du så lægge det op? Jamen <laughs> det er du det op? Ja, det skal man jo. Ja, ja. Min Men mand det... han sidder pænt og venter, når vi er ude at spise væskene, og billeder er alt det. Fordi du lægger sander. det op? En grammer. En grammar. Det, ved, det. Jeg ved ikke. Det har min Jeg lillesøster lært mig. Du smager det. Jeg smager på det nu. Smager på det. Mm. Det smager godt. Ja. Sådan frisk, lækkert. Ja. Vi er i gang. Mm. Mm. Lille forret. Mm. Og det er mega Ej, godt. Virkelig lækker. Mm, tak. Altså, det, er jo, det er jo super simpelt. Altså, det er så simpelt. Prøv lige at Ud fortæl, hvordan man laver hummus. Udkogte kikærter, og så tahin. Tahin er jo øh, det her sesam øh, smør. Sådan cremet. Man, man moser en masse sesamfrø, så det bliver sådan en creme. Sådan. Og kører nok op med det, med masser af citron og mm. hvidløg. Og en, en lille bitte smule sumak er der også i. Altså, jeg er jo sådan en, der aldrig laver mad, faktisk. Mælket mm. også var derfor, at øh, jeg har rigtig godt fat i min mand. Fordi, <laughs> han gik på kokkeskolen, ja. så han har en masse ting med sig. Så, så han laver rigtig god mad. Så det, jeg går aldrig i køkken. Det skal man altså ikke kæmpe sig. Det er altså en god ting. Er, ikke? Ja Nu er jeg på jeres anden date allerede. Der lavede han mad til dig. ja. Er det ikke rigtigt? Det tænkte jeg, ja. he's a keeper. Den var, ja. der. Den var der. <laughs> der. Der står bare med at købe pitchmelbær <laughs> <laughs> Og det har du ikke købt lige siden. Nej. Men det er jo sundt, ellers. Mm. Ja. Altså, ja. Noget, det der med at lave mad, du, du gør det også selv, derhjemme laver, ja. laver mad. Ja. Og det er jo super fedt, jeg Maja, har du på samme måde derhjemme, men jeg ved ikke, om det er, fordi de ikke tør at lave mad til os, eller om... Mm. Nej, men det tror ikke, det er sådan det normal, at jeg er ikke engang super god. Jeg kan bare godt lide at mad, mad, lave mad, men jeg er jo ja. ikke... Mm. Jeg har været med masterchef nogle gange og sådan noget, for jeg synes, det er sjovt at lave ja. mad. Jeg har også kender flere. Jesper er jo ikke min eneste ven, der er kok. Jo, jeg er den eneste ven. <laughs> jeg, jeg kan ja. godt lide faget, faktisk. Ja. Og, og jeg synes også, man kan sammenligne det lidt med at være ja. udøvende kunstner fordi at man producerer noget, som folk skal indtage, og det er jo lidt det samme at lave teater, film eller danse, fordi du mm. skal gøre, være god, sådan så nogen kan nyde det, og det er jo det samme med mad. Altså, maler, I baggrunden maler du en historie. Lige det folk, der sidder. Det kan man i hvert fald mm. nemt se det som ja. at det er sådan man gør. Hvis jeg bare ja. var kommet ind og sat den her på bordet og ikke har sagt noget, Ja, så har du stadig lavet det med det. Så det, havde det ikke jo været... smag godt, ja. men hvis man lige får historien og der er hvad der er i og sådan noget, så, mm. så bliver folk sådan lidt uhhhh. Det er rigtigt. Mm, det er lækkert. Mm. lækkert. Og det er virkelig lækkert? Ja. ja. Nå, men vi skal tale grådighed. Tak, Jesper. Gør Vi går videre. Ja. Øh, så, fordi, mens jeg, lige jeg føler tager mig også virkelig grådigt med det her lige nu, mm -hmm. fordi det er virkelig lækkert. Jeg tager det sidste. <laughs> men det er svært at tale om grådighed, fordi det er ikke noget, man har lyst til at være. Altså, jo. Nej, og så er det alligevel lidt nogle gange. Hvorfor? Altså, er det ikke bare fordi, at man nogle gange godt må være lidt egoistisk, ikke? Jo, det, det, det er der jo altså, nogen, der synes. Men, men, og jeg synes, det er vildt fedt, du siger det. Jamen, for der er så mange, der ikke forstået ved det, men man er jo egoistisk. Altså, vi er jo også bare mennesker en gang imellem. Og man kan, hvis man er det, kan man måske også komme længere? Altså, sådan karrieremæssigt? Det tror jeg 100 Altså, hvis man ikke er bange for at stikke andre i ryggen og tænker kun på sig selv, så kan man jo lægge Ja, ja, til det. Og det gør du. Nej. Nej. nej. Og, og det, det kommer ikke på mig, hvad? Nej. Men nogen ting? Nej, jeg tror... Men jeg tror det der med, at man... Men, men, men nogle gange jo bare tænker på sig selv. Altså, jeg kunne aldrig finde på at tænke på mig selv frem for mit barn, eller min familie, eller Ej. min... Men hvis det er noget, jeg kan se, der kommer os til gode, eller mig ja, ja. til gode, så kan jeg godt finde på at være... Jamen, så gør jeg det, fordi det er, jeg lyst til. Det er fedt, du siger det, synes jeg, fordi det, jeg tror, der er mange, der har det sådan. Og, og, og det, er jo en slags, det er jo et slags forretningsgen også. Ja, og så tror jeg, for rigtig mange, så er det sådan lidt, åh, oh, det er noget, vi ikke taler om, er Det er sådan et tabuemne. Lige præcis, fordi nogen ville måske også sige, at det er grådigt at rykke på noget hurtigt, i stedet for lige at... Fordi man er den, der kommer først jo. Ja. Altså... Altså også hende, hvis der er sådan noget buffet og sådan noget, men det er også fordi, så skal, så skal jeg op og vælge det først. Jamen, det er lige præcis, jeg vil også sige det der med at tage det største stykke kage og sådan noget, eller sidde det bedste sted, eller... Ja, altså, sådan er... nej, så skal, altså det skal man. Hvornår kan du være grådig? Jeg tror sådan, jeg er lidt den grådige i det ubevidste. Kan man sige det sådan? Og så bagefter kan man godt sidde med den der følelse af sådan, gud, nu var jeg lidt grådig. Ja. Og så har man egentlig ikke rigtig skyldfølelse over, at man var grådig. Nej, så altså, fralægger du dig ansvaret? Ja, lidt. For? Jeg skubber det over på alle andre. <laughs> ja? Nej, det var også, fordi det var bedst for dig at få det mindste stykke kage, så derfor tog jeg er det største, <laughs> ja, jeg er så jeg var god ved dig. Ja, jeg er du er <laughs> ja. Nej, men, men jo, så jeg, altså, jeg tror, det er ube, ubevidst, at man kommer til at gøre nogle ting, hvor man er grådig. Ja. Altså, jeg kan da også godt se nogle gange, hvor at, så er der rigtig mange dage, hvor at jeg ikke har været hjemme, også inden for, for mit fag, hvor at, så skal jeg undervise, så skal jeg det ene, og så skal jeg det andet, og så bliver jeg ja. måske grådig fordi så vil jeg gerne ud med veninderne. Så, Nå ja, på den måde. Så tager jeg ud med ja. veninderne i stedet for. Ikke? Kører I sådan et regnskab over, hvem der har været ude sidst og sådan noget? Nej, overhovedet ikke. Nej. Altså, han, er, han er rigtig god til faktisk at, øh, at lade mig få fri, Lidt. eller hvad man siger, eller øh, få fri til at være mig, tror ja. jeg. Og det har været rigtig vigtigt for os, også efter vi blev forældre, at vi stadigvæk er Anders og Camilla, inden vi blev kærester, ja. og inden vi blev gift og fik børn. Er du på tur og sådan noget, hvor du er afsted længere? Nej, men så lavede vi ja, ja, lige... Stjerner i Trøjen for eksempel, ja, ikke? og så, så, så var jeg væk så ikke for der. Der tæller vi var længe om, du var væk. Nej, men alle var væk i fem ja. dage. Ja, ja, lige præcis. Altså, det så, så, øh, så vi var i hvert fald væk en uge der, ikke? Ja. og Marbea er jo også væk en uge, hvor det ikke ja, er med. Ja, lige præcis. Så, så der er jo ture, men, hvor... At... Men det har net imod. Nej. Det er fedt. Ja. Altså det... Um... Og det er ikke sådan noget med, at så kommer jeg hjem, og nu skylder jeg. Nej, altså... for det er også dit arbejde, jo. Det er det. Altså, så... Ja. Det synes jeg er fedt. Ja. Men det gør jo så også nogle gange, at man sidder lidt med den der. Nu træder jeg også ud med veninderne. Ja, ja. Ja. Det synes jeg slet ikke gør noget. Jeg tror Nej. også, det er rigtig godt. Og ja... Og, og, og fordi der, der er jo sådan en grim grådighed, når man bare vil have mere og mere, eller have mange af den samme ting, hvor man tænker, hvorfor skal du det? Jamen, det er bare fordi, jeg kan. Jeg vil gerne have mere af den. Jeg vil have mere guld. Ja. Lidt, altså. eller lad os tale om coronatiden for eksempel. Hvordan ja. folk faktisk blev grådige der. Ja, med toiletpapir. Toiletpapir ja. og brød, og jeg ja, ved ikke hvad. Altså, det. Ja. ja, og det var netop bare for at have det. Så begyndte jeg at sætte toiletruller til salg. Ja, det er det. Det er grådigt. Det er grådigt i, ja, i min og lidt øh, en situation for at tjene penge. Ja. Det er også sådan noget, man synes, det er grådigt. Ja. Altså og for tænke nissehure. Ja, lige præcis. Fuldstændig ja. øh, absurd, hvad voksne mennesker de, øh, de køber for at... Øh, og så sælger det. Ja, præcis. Men sådan er det jo meget forretning er i virkeligheden. Ja, det tror jeg jo. At man, og så, jeg så er der er nogen, nogen, der til det, du Jeg tror også, det er det, der gør, at man nogle gange når langt. Ja, ja, lige præcis. Og det er der jo ikke noget i vejen for. Nej. Jeg tror ikke, jeg har det. Altså, det er også derfor, jeg ikke har nogen penge. Ja. Men så er du god til så mange andre ja, ting tak. også, ikke? Altså, så, øh, jo. så det der med at nyde livet, det skal man jo også gøre. Helt klart. Og derfor så synes jeg faktisk, vi skal gå videre nu, fordi at, øh, vi skal videre til at snakke om liderlighed. Sådan. Og det kan også noget, jo. Det kan jeg rigtig meget. Ja. Nu kommer du med noget... Nu kommer du med noget til os. Vi ja. skal have en lille en til genen, Nej, hvad er det nu? Jamen, det skal det er jo lige gætte. Det er pigerne. Vi skal gætte? Det synes jeg er sjovt. Ej, hvad er det med quiz nu? Det er en quiz. Nej, det er en quiz. Hvad drikker vi? Det ligner øh, noget med bobler i. Ja, det er rigtigt. Det ligner champagne, ikke? Det ligner champagne, ikke? Et point til Jonas. Og det er, men der, jeg kan dufte det det er sødt. Ja. Er det rigtigt? Ja, jeg ikke på det nu. Nej, det Føls? burde det ikke være. No. <laughs> det burde ikke være sødt. det burde ikke være sødt. Nej, det er det sødt. Være sødt. Nej. Så er vi ud af sådan noget asti jo. Det er i hvert fald sødere end... Altså, det er lidt sødt. For mig minder det, er det lidt om noget æblesrejder. Ja, nej. Nej. Heller ikke. Hvad tænker du? Men jamen, jeg er meget, ligesom jeg faktisk går over i sådan noget asti. asti? Ja. Fordi jeg synes, det er sødt, det minder. Ikke ja. om champagne eller prosecco, ja. eller... Det, det er faktisk alkoholfri champagne. Ej, hvor er det, er det sjovt. Er rigtigt? <laughs> Og det, jeg kan godt se, hvad du siger, at det minder ja. lidt om, om det her, sådan, både lidt cider, men en lille smule også astigt. Men det er lidt sjovt, altså at, at Gud hvor er det? Det er sådan ja, en landsmænd for at se, hvor er vi henne. Fedt. Men de med de tro der havde været alkoholig. Ja ja. 100%. Det er måske noget, hvad jeg du mener. Ja ja helt ja, klart. Ja. Jeg, jeg synes det var smagt af at de som du eller noget ja. sødt. Ja. Nå jeg havde mere den der cider fanedmel, som der jo heller ikke i en cider er der jo heller ikke cider alkohol alkoholig. Cider kan der godt være alkohol. Ja men ikke God, mange procent af det. Alkohol er der er der alkohol og engelsk. engang. Øh. Den der fanet som man købte, man var bare. 0,5. Ja. Men nu det er meget sjovt synes jeg, altså når man ved det ja, fordi det, det er, der er smag, smagen i det er sådan tilpas ikke til Nej. og i ting uden alkohol eller øh, uden alkohol, der, der bliver det jo enten æbleagtigt ja. eller noget den manger dybt ja, det, ja, ja. det, det, det, det manger dybt det, det er ikke fordi det er et dårligt produkt nej nej, men det er på en god måde det, det er det der gør at, ja. der, at det er ligesom og det kan du kun få ved alkohol, altså du kan kun få den der dybde ved alkohol, hvor du ligesom har der ligesom varmer og der er noget mm, ja, ja. Mm. Men den er meget god. <tryk> jo, og så et eller andet sted det er jo blevet øh, vild ind, om man så at sige faktisk at drikke alkoholfrit. Lav kalorier, øh, du kan fungere i morgen. Ja, men øh, vi er hjemme så også det er virkelig sjældent at vi drikker alkohol efter. Ja. Min mand har ikke grødet alkohol siden december måned. Ja. Så Nå, jeg tror det var er, ikke de sidste 10 år han havde holdt så. Nej, det er sjovt. Altså, jeg har har skrevet en bog om ingen alkohol cocktails, ja. og den den det var for to år siden. Der var der ingen, der købte den. Nej. Altså, jeg trolde 1500 bøger, tror jeg, på det år. Nu begynder nu. den bare at komme. Fordi det, det begynder være, at blive med på Det Ja, det kan jo nok skaffe. <laughs> ingen problemer. Men det, men det, og det er jo faktisk ret fedt, at de er begyndt. Der er mange specialøl nu, ja, som også laver ja. uden alkohol. Og du kan gå ind på en restaurant og bestille en alkoholfri vinmenu ja. nu, hvor jeg også hængt hold derop. op. Ja, og selv ja. i udkendtsdanning er der, der sørg med også øl uden alkohol. Ja. Ikke? Altså... Det er utroligt. Det er ja, ja, men det er også, det, nu har man også ramt noget, der smager som en pilsner. Ja, altså ja, det endelig, ikke? Fordi ja, okay. det der med at få, få pilsner, der, der uden alkohol, det har jo ikke kunnet lade sig gøre, så er det smagt af eller eller et eller andet. Ja, ikke? Altså ja. nu kan man faktisk godt drikke en... Øh... Man fandt jo ud af, at de alkoholfrie øl skulle helst være hvide øl, for ja. at kunne smage en lille smule af øl ja. på det tidspunkt. Men de havde stadig det her maltet øh, udtryk, sådan robrødsudtryk, som du siger, ja. i mange år. Øh, og ja. det, det forfærdeligt, men nu... Nu kan man godt. Ja. Jeg var tjene uden alkohol, og altså du kan... Nu ja, jeg ja, det er... Det Happy er en vækst. Ja, tænker i 0,0. Det kører bare. Ja. Vi skal jo til at snakke om om utugt og liderlighed nu, og der, der er det jo... Nu når det er alkoholfri, så hjælper det jo ikke, fordi der er det jo meget godt, når man ligesom... Fordi det kan godt være svært, ikke for mig, men for nogen. Vi kender jo ikke hinanden godt. Men, vi, vi, men man kender, man er sammen intensivt i stjerner tror trøjen, som vi har lavet sammen. Man, er, man sover jo sammen, og øh, altså Svobod er jo øverst. <laughs> ja. Det er meget sjovt, ikke? altså jo. at hun lå øverst altid. Jeg lå altid nederst <laughs> i de dage. Er ja, det er faktisk rigtigt. <laughs> ja. Og det her, jeg siger jeg meget. Det også. <laughs> <tak. laughs> men men, men altså, man, det jeg ville sige med det, det var. Øh, det er også lidt, men, men altså, det var jo, at, at, at, at man, man, man taler om alt jo, og vi var ude og masserer, og man for, fortæller mange ting det gør man. på godt og ondt. Ja. Men jeg synes ikke, vi to vi har talt så meget om seksuelt sex. Og sådan noget. Nej, jeg tror bare, det skete nogle sjov... Altså, det bliver jo ret hurtigt, når man, og det har vi lidt jo. Ja. Men jeg tror, at det der med, at når man er, er sammen på den måde, som vi var, ja. altså også, så, så bliver det også meget hurtigt sådan lidt øhm, højskoleophold. ja. ja. Øh, under stedet. Ja, helt lart. Altså, det, og det er jo <coughs> fedt. Det kan jeg godt lide. Altså, og, og jeg tror, at vores gruppe var meget homogene. Der, der var jo ikke sådan vildt meget ballade. Og jeg tror, at alle følte ligesom, at vi kan godt snakke om alt, uden mm. at det ligesom er øh, for meget eller noget. Ikke? Jo, jo, jo. Men altså... hvordan har du det med... Altså, det er jo svært at tale om, hvis der ikke er så meget gang i den derhjemme. Jo, altså det vil jeg sige, vi vi... Øh er altid i betragtning, og nu skal man passe på, hvordan man siger så det ikke bliver skrevet om igen, men jeg tror, vi lever ret normalt. Ja, ja. Om det er godt. Og så tror jeg, det er det der med, at man, selvom at man bliver forældre også igen, altså der, der sker jo rigtig mange ting, mm -hmm. som, som kan gøre, at det lige pludselig også kan, man er nogle andre roller. Ja. Altså fordi liderlighed er noget, og utugt er, er, er jo noget andet. Og utugt, det er bare sådan en gammeldags ting, hvor man, altså... Man måtte ikke være sammen med nogen før ægteskabet og sådan noget. Altså, ja, den holdt vi ikke. Jeg var gavid, den... da vi blev giftet. det. Ja, der har jeg heller ikke. Der har jeg også fået nogle børn uden ja. at være gift. Uh, med, ja. min, med min eks, var jeg nemlig gift med. Uh, for faktisk. for ægteskab. Det, altså, det er jo... Altså, det er havde straks... du levet i gamle dage, du, så havde det været... Det er hovedunger. Så er det direkte... Ja, Sådan er det ikke mere. Og, og nu nu det... Altså, det er jo vildt det. Det er jo lang tid siden, jeg sådan har været i byen. Det er det jo også med dig. Altså, men det der ja. med at, at gå ud og score, og altså... Det bliver simpelthen, når jeg har veninder, der er på Tinder og sådan noget. Jeg ja. bliver dybt fascineret af det. Ja. det jeg tror ikke selv, at jeg prøvede. ville kunne finde ud af det. Nej. Altså, jeg vil være mega dårlig til det. Ja. Men jeg synes simpelthen, det er sjovt at sidde og swipe, som de kalder det ja, til højre det, det, det og venstre. det er super fascinerende. super likes. Og, og det er næsten som om, altså der kan man godt tale om, at man tænker, er det her overhovedet, altså det, må man det? Fordi det virker jo så promiskuøst på en eller anden måde, at man går ind på et katalog og vælger, fordi det er jo nærmest sådan når at nogle gange vælger de jo. Det er jo en at, miljø. Kan, og man kan jo ende i kassen samme aften. Altså med nogen af dem, hvis det er det, man finder ud af. Ja. Det synes jeg er helt skørt. Jamen det er da også lidt. Det er sådan en... Øh, ja, det er som du siger, du sidder med kataloget og bare siger, at det vil det, jeg gerne, det vil jeg ikke, det vil jeg gerne, det, præcis, det jeg ikke. Det og det kan vi andre jo ikke. Når man har været i et øh, forhold i 10 år, så er der jo ikke noget, der ligesom... At man kan få massage, men det bliver så uden happy end. dings. <laughs> Det må man ikke. Nej, det må man ikke. Det er også utugt. Ja, det må man ikke. Så, altså, så, det, så det eneste, du kan gøre, det er at få det til at fungere optimalt derhjemme. Ja, for ellers så ender du jo i utugt. Så og ender det du med, jo, øh... med, med i hvert fald med massage med happy ending. Ja. Og det er jo det er utugt, og det må man ikke. Nej. Så, så altså, hvad, hvad er dit råd så? Jamen, jeg tror, at det, øh, mit råd er, at man skal arbejde på det. Ja. Altså, du, du kan kun blive ved med at arbejde på det, og der sker jo også noget med personer øh, igennem livet, og så skal man prøve nogle forskellige ting, og man skal lytte til hinanden, og man skal gøre noget for at tilfredsstille den anden, om ja. man så at sige. Så man æm... kan få hyrdetime. Ja. ja, det kan vi godt gøre, <laughs> hyrdetime. Vi har bare ikke så meget hyrdetime derhjemme, men altså, sådan er det. Det, det går også uh -huh. tilbage. <laughs> Vi har ikke meget hørt det tingene. Oh, ikke nok, synes du. Nej, men er det ikke sådan alt? Det synes mænd ja, jo. altid. Er det jo, jo er det, ikke det, det? Altså, det er jeg. Altså, de ikke I kan jo hele tiden. Vi er aldrig tilfreds. Jo det er det. hele tiden. Se, nu siger du det selv. Ikke? ikke kan, I kan jo, jo hele tiden. de fleste, det, det, det, der skal helst... Det er spændende, og... Jamen, I jeg tror skal helst slet, at have glinder, noget hver dag, er det ikke det? Jo, jo, for satan. Det ville være ja, godt. Det er det. Altså, jeg, jeg vil sige, at, at, at, at vi delte meget, men man kunne også godt mærke det, Altså, hvem der understjerner i trøjen, i hvert fald, øh, øh, savnede øh, Nå, at være hjemme ja. øh, mest altså ja. af, af mænd og kvinder, ikke? Hvem var det? Nå, det var mændene, siger ja. du bare, uden at nævne navn. Jeg nævner ja, nævner ingen navne. Det, det er, siger bare, at man kunne ret hurtigt, hurtigt mærke, at det var mændene, der først gik under bæltestedet, ikke? Jo, og det tror jeg også, det er derfor, at der er så mange mænd, der de i fængsel, så konverterer de til homoseksualitet. Det kunne være. Fordi at øh, det... Det de simpelthen bliver... Du har set for mange amerikanske film. Ej, vi går videre. Vi, vi går videre nu. Men det er gået godt, synes jeg. At vi er kommet forbi den, rundt om den. Altså, du det, er nødt til at sige, hvad det er. Ja, det går for at være den bedste frysepizza overhovedet i Danmark. Er det Danmark? rigtigt? Ja. Ej, for helvede. Og jeg, jeg vil sige, jeg har aldrig været... Altså, op. frysepizza? Vi skal prøve det er også meget sjov. Øhm. Fordi der er jo mange forskellige frystpizzaer, vi har jo alle været der. Med champignon. Ja. Mm. Og løg. Men det hedder Oles Pizza. Ja, jeg har hørt om det. Ja. Og jeg har ikke prøvet det før, Nej. så jeg tænkte, at... Du har ikke lavet en aftale prøve... med Oles Pizza. Nej. Nej, det skulle vi måske gøre. Den er ikke hørt noget. Nej. Nej, det skulle vi måske gøre. Ja, det kan Oles være, at vi skal pizza. smage på den først. Ja. Jeg ja. tænkte bare, altså prøv at høre. hvis det skal være fastfood, så skal der også være pizza. Nej, det Og jeg havde fantastisk. sgu ikke lige tid til at pizza. Men det er misundelse, vi skal videre til, så jeg ved ikke. Ja. At jeg ved ikke, om man misundel. bliver misundelig på fri. Det er det der ja, billige pizza, min sundhedsguld. Og for at der ligner det en pizzeria pizza. Ja, det kunne godt være. Det, det var, jeg, der var. Ja. derfor tænkte jeg, den har du ikke læd selv, fordi det ligner, men, men nedenunder der ligner det en købe pizza. Men vi snakker altså 100 kroner. Det så for at man kan se det, ikke? 100 kroners det er fryse pizza. Ja 100 kroner. Det er bare fordi altid sted eller det fordi han står og laver det dem i hånden. Altså, er det de er rigtigt? meget ukorrente. De er jo ikke runde, runde. Den er meget god synes jeg. Men jeg synes sprødet er lidt for dej, dejagtigt ja. ja. til mig. Jeg kan godt lide når det enten er lidt sprødere eller lidt sønder. Men det er sådan et sur dej. Ja, ja, ja, Men Den er ikke Men dårlig. Det kan man, godt mærke. Ja. Eller mærke man kan godt med. Eller Max Man kan godt mærke det. Man kan mærke det er helt Jeg kan ikke mærkelig i maven. Men det var også for at lave et eksperiment og se, at fungerer det. Altså kan det noget. Ja. Øhm. Også fordi de andre ting er ligesom ja, også fastfulde. Så det ikke? mest ja. decadente ved pizzaen, det er at den er dy dyr. Ja, der er den fra Sverige. Præcis, ja. præcis. Ja. Jeg, men jeg har bare prøve den på. Nej, det altså, så. den smager udmærket. Den smager godt. Ja faktisk. Ja, men altså, men er den så bedre du vil ikke end de der selv billige? Købe den. <laughs> er den bedre end de billige? Ej, fordi, at der er et andet med den billede jeg noget, noget, helt mærke, men Når vi køber frostpizza, så er det tit til børnene, fordi de voksne skal spise noget, som børnene ikke vil have. Så ja. køber vi frostpizzaer, ja. så ville jeg ikke købe en pizza til 100 kroner. Fordi Ej. jeg tror ikke engang, at Alfred ville spise den der. Nej, det ville andre heller ikke. Der er for mange underlige ting på. Men okay, man har kværtet mange af de der trepaks ned, med det der kødsovs, der ligner. Nej, eller den der, der. Ja, ja, ja. den der helt salami, den der vildige trepizzaer <laughs> <laughs> for en 20-anetto. nej det var godt. Ja, ja det kunne noget. Så kan man lige toppe noget men lige nu men falder synes... den på et meget godt sted. Ja, det vil jeg da sige. Altså det er ikke dårligt. Mm. Nej, den er ikke dårlig. Men jeg glæder mig til hvad vi skal have næste gang, fordi at, øh, jeg sagde, jeg ved, øh. du er skuffet. Nej, nej, skuffet er Men, når man taler dekadent og ekvilibrisme så der er det ikke. <laughs> det... det går ikke rigtig højt her. Det, det er den fordi det er dyrt. Vil jeg siger ekstravagant eksotisk, dekadent, altså, det er der ikke i den her, synes jeg, det må jeg bare sige til Ole, ja. altså, hvis nu har du smidt armehundet. Men det er jo dekadent i forhold til, hvad de andre tilbyder, ikke? Hvad, de andre, hvad de andre putter i, af deres ting, så putter han jo, når han laver tomatsårsen fra bunden af, når han ja. laver det så på den måde er det jo dekadent Jeg synes faktisk, det fyldet er rigtig godt, mm. men, men brødet bliver altid et problem i de der pizzaer, jeg synes jeg ja. Det er rigtigt. Det er ikke sådan, hvor man tænker, wow, det, det var edder med mig, som at få en pizza ud ja. for sådan en stilende... Og det ligner enten sådan en vase knækbrød, sådan et rundt knækbrød med huller ja. i, eller så er det sådan noget ja. sharp. Ja. Ja. ja. Tak. Se, tak. Det smagte dig. Det, på, på ja. det smagte godt, så... godt, det behøver du ikke det så længere. Er du misundelig? Sådan anlagt? Og... Det er rigtig sjovt at snakke det inden for ens arbejde, ikke? Jo, det er det faktisk. Og det var faktisk også det, jeg tror, at øh, min sammenligning ville, øh, ville ja. ryge over på. Ja. Øhm, fordi i livet generelt tror jeg ikke, at jeg er de med sundtelige på andre. Jeg ja. under alle det godt. Øh, og, og når folk har det godt, så er det også som regel, fordi de har kæmpet for det. Ja. Men der, hvor jeg godt kan gå hen og blive med sund en gang imellem, det er åh, oh, hvorfor fik jeg ikke det, eller jeg ville være meget bedre til det, eller giver det mening. Og, og det er der, jeg tror, at, at jeg nogle gange godt kan blive sådan lidt i gåse og en misundelig, men for mig selv grim misundelig, sådan indeni, men jeg er sådan lidt mere smile and wave-typen, fordi man godt ved, at det er, når du ikke langt med. Ja, ja. Så Amen. man er sådan lidt, ej, jeg smiler, hvor er det godt for ja, dig. men jeg synes, det er jeg sinds, det er så øvrigt, jeg ja. ikke selv fik den. Ja, men det er lige præcis det. Ja. det, det altså sådan har jeg det også selv, altså... Og det er jo ikke en god egenskab, men, øh, men altså, jeg, jeg er misundelig, jeg bliver misundelig, jeg synes, at, øh, og heldigvis er det ikke noget, jeg er blevet bedre til det med alderen, mm. virkelig. Altså, øh, men det er jo bare en grim følelse, fordi den kan virkelig tage noget energi ud af en. Den kan suge rigtig meget energi ud af en, men jeg er faktisk begyndt at prøve at vende rundt til det positive. Fordi ja. nogle gange så, jeg tror jeg også, at det er min misundelse, som gør, at jeg vender den rundt til at tænke, men så må jeg kæmpe endnu hårdere næste gang. Ja. Det det kan godt, det... så bliver det mig, der får den. Ja. Har du en situation, hvor, det, hvor du har brugt det, eller du kan huske, at... Nej, altså, jeg havde det rigtig mange år, inden jeg også fik lov til at prøve at lave vild med dans, hvor mm. jeg vildt gerne ville lave det. Ja. Altså, det havde været en kæmpe drøm, sådan min mor, hun, hun lavede det. Ja, din mor, Sofie i ja. ja. Nej, du skal, Der er to F'er. Sofie. Sofie Ja, Ja, sådan er det. Så jeg tror, at dengang, da de så begyndte at tage, tage nye ind, så kunne man da godt mærke den der sådan... En eller anden form for misundelse, fordi ja. det var noget, man drømte rigtig, rigtig meget om. Ja. Men jeg passede ikke ind. Nej. Altså, og, og, du og der var ikke, du passede ikke... ind? Jo, men jeg tror bare, I kastede og ja, ja. Det var bare ikke det, jeg skulle jamen, det lige gøre. men det kan jo være noget med stemme. timing. Altså, altså, jamen, jeg, det er det. Jeg har jo aldrig blevet... Altså, jeg har jo et program, jeg også gerne vil være med i, som jeg ikke er blevet spurgt om. Ja. Som, øh... altså nu er jeg træt af at nævne efterhånden. Øhm, men... ja, det er det vildt med dans? Nej, nej. nej. Der er, jeg har været heldig at blive spurgt med, med vild med dans, men det er, det er et andet program, sådan, hvor det er sjove mennesker, der er med, der får lov til at sådan være på slap liner og skulle løse opgaver af forskellige karakterer. Altså sådan svære, fjollede opgaver. jeg elsker jo fjollede opgaver. og, og elsker ja, Jeg at være tror, jeg er med på, hvad det er for et program mm -hmm. nu. Men, øh, okay. Jeg, altså, jeg kender også Mark Lefebvre. Han har også været gæst. Ja. Han er jo også med i det program. Jamen, det er det. Og han er højre hånd, ikke? Jo, I det program. Jo, det, ja. den, der, det er Remmer, uden det. at nævne, hvad det er for en program. Ja. Lasse Remmer jo, jo. Han er ligesom værk på det og, <laughs> og så ikke sagt for meget. <laughs> af hans øh, højre hånd, om man vil. Ja, som regel er de fem sjove mennesker. Indeni. Ja, lige, lige præcis. Ja. Og det kan være farvet eller hvide, eller tykke, eller, tykke, eller tynde. Ja. Alle mulige typer. Det kan være sportsstjerner, det kan være skuespillere. Mm -hmm. Men nogen, der, der er lidt med, med sjov. Altså, næsten alle i Danmark har været med. <laughs> Du får da lyder virkelig sørgeligt nu. Det er en misundelse, øh, hvor man bare skal sige, jeg har også lavet andre gode ting jo. Det er jo det. Og, og men lige her, der kan jeg jo ikke ligesom, øh, jeg ved ikke, hvad, der, hvad man, altså, apropos det der med, at man selv skal lægge sig i silen, eller så må du bare gøre det bedre. Mm. Så. Men det er også der, jeg tror faktisk, vild med dans der, hvor de så begyndte at tage nogen ind, hvor jeg ikke lige måske passede ind der, ja, ja. at jeg faktisk begyndte at vente om til et positivt at sige, men at er det fedt for dem, at de får lov til at få oplevelsen? Det er rigtigt. Altså, øh, så jeg er da også bare... glad for, at Anders Breinholt har fået, fået lov til at være med. Nå! <laughs> ja. Men altså, med, med hensyn til misundelse, der, tror jeg, der, har, der kan jeg meget genkende til, hvordan du har det. Og, øh, og, og det er rigtig fedt, det der med, hvis man kan bruge det til noget. Det kan mm. man så ikke altid. Nej, det kan man nemlig ikke. Ikke lige med det program. Nej. Jeg gerne vil, eller jeg tænker, ja, altså, jeg heller ikke, om jeg overhovedet vil være med nu. længere. Nej, nu er nu, nu ja. du bare bedre. <laughs> Men altså, hvis jeg bliver spurgt, vil jeg da nok sige ja? At du kunne overveje det, hvert fald. Ja, ja. tror, jeg vil være god til det. Det tror jeg også, du ville. Ja. Det tror jeg også, vil. Men jo, med sådan, så det, kan, øh, det kan være en grim ting. Ja. Nå, det er derfor, man siger det. Jeg opfører mig dårligt ved det. Nej, jeg tror, men jeg tror faktisk, det er noget af det, missundelser også kan gøre. Det er, at man gør en sådan lidt bitter. Ja, ja. Det, <laughs> altså, man bliver sådan lidt det der babe, ja, <laughs> Om det er det helt uboeligt. Det er helt uboeligt. Det er, helt det, er det, det, der sjovt. Det, anden... det er det. Man kan ikke bruge det. Det er lidt ligesom, vi skal også... Øh, altså, jalousi... Øh, men altså, den, det er, den kan jo også misforstås lidt, ikke? Jo, jo, fordi misundelse og jalousi er, er to forskellige ting, men... Øh, men minder meget om hinanden. Ja, det må man sige. Mm -hmm. Altså, jalousi er tit... Øh, Altså... Men den blev mere grim, ikke? Ja, og det er grimt. Men det er lige så ubrugeligt. Ja. Det var det, jeg vil sige med det. Ja. Du kan ikke bruge det til noget. Nej. Altså andet end, det kommer til at give bagslag, og du kaster dig selv under bussen. Ja. Øh, og bliver kørt over. Og så gik det forhold altså i stykker jo. Ikke at jeg har prøvet det. Nej.